Bona nit, benvinguts el Ningú no és perfecte. Un Ningú no és perfecte amb una setmana de pont per alguns, per altres no, una setmana normal com qualsevol altra. I avui la veritat és que és una setmana especial, és un programa especial per nosaltres, perquè ja sabeu, el Ningú no és perfecte és un programa de cinema, còmic i sèries de televisió. I és que aquesta setmana s'estrena una d'aquelles eh, pel·lícules que són molt entranyables per nosaltres. De fet, bé, ja s'ha estrenat aquesta setmana, les estrenes han arribat abans, s'aprofissin, i tant doncs aquest, aquest pont de, del dia 1 de maig. I la veritat és que l'estrena concretament de la que estem parlant és d'Iron Man, que és una estrena d'aquelles que a nosaltres ens encanta, perquè agrupa tant el món del còmic, del que nosaltres parlem, com el món del cinema, i fem un barritx-barretx aquestes pel·lícules de la Marvel. I una pel·lícula molt important, perquè és la primera producció pròpia de Marvel. Per tant, és una pel·lícula que pot encetar un futur molt, molt interessant, per, no només pel personatge d'Iron Man, sinó per la nova franquícia cinematogràfica de Marvel, pel·lícules produïdes ja no venudes com X-Men, que es ven a Fox, o Spider-Man, que es ven a Sony, no, no, ja és producció pròpia, com un gran estudi cinematogràfic, que és Marvel, amb pel·lícules de superherois Marvel. Bé, això en parlarem, perquè tindrem molt de temps per parlar-ne d'aquests superherois, i no va presentar ràpidament a l'equip del programa. Comencem amb en Jacint Casademont, home de peixera, i també encarregat de notícies calentes. Bona nit, Jacint, què tal? Bé... Uh -huh. Aquaman, m'acabes de dir Sí, sí, sí Des que t'ocupes dels controls ets l'home peixera Aquaboy Exacte, Aquaboy Bé, que tenim notícies calentes avui també Sí, sí Vols que t'avanci alguna cosa, suposo Avança'm alguna cosa, exacte A mi m'agrada que m'avanceu mm, coses mm, Bueno, què podem dir? Guillermo del Toro que ja ha confirmat lo que venia sonant de fons Que farà el Hobbit, vols dir? Els Hobbits mm, Al final ho dividiran, no? Sí però seran dues, no seran tres. No sé què dir-te, eh? Bé, ah, he sentit un rumor que m'ha semblat molt cutre, que diuen que faran servir tot l'atretzo que van fer servir a la trilogia. Home, no, no, no, no suposo... Bé, bueno, alguna cosa aprofitaran, això esclar. Això que és reciclatge pur i dur. Ah, m'imagino que les casetes dels Hobbits no cal tornar-les a construir i estan construïdes. A més, el mateix poble surten els dos llibres, per tant. Escoltà... Però això no fa farum ja? O si sigui, ho van deixar tal qual, tal qual construït i això vol dir que ja sabien que farien el Hobbit. Home, clar que sabien que farien el Hobbit. Si anava bé, només faltaria. Bé, d'això en parlarem eh, parlarem de moltes més altres coses. Avui d'aquesta mena d especial d'Iron Man que us hem preparat la Marta i les seves xafarderies, que també les tindrem, ens parlaran dels actors de la pel·lícula d'Iron Man. Farem aquelles biografies i coneixerem una mica millor tant a Jeff Bridges com a Robert Downey Jr., el gran protagonista d'aquesta pel·lícula que estrenem aquesta setmana. També estarem nosaltres al final del programa l'Antoni Guiral que ens eh, il·lustrarà una mica més sobre la història del còmic, concretament enllaçarem allà on vam acabar en el darrer programa, que seria doncs, la història de Marvel, més o menys a partir de on vam deixar que era l'any 68. Nosaltres recordem que tenim un el concurs que reglem cada final de mes un lot de còmics gentilesa a Panini. I segur que aquest lot de còmics hi moltes novetats d'Iron Man. La pregunta que fem aquest mes és molt fàcil, és més, avui donarem la resposta, eh, no directament, sinó que al llarg del programa sonarà la resposta, que és com es diu el director de la pel·lícula d'Iron Man. Eh, mireu que és fàcil, com es diu el director de la pel·lícula Iron Man. Uh, si contesteu aquesta pregunta tindreu un lot de còmics, farem un sorteig, sí, al final de mes, un lot de còmics macos, gentilesa dels amics de Panenni Comics. Presentant i dirigint aquest programa en teniu a mi mateix l'Ignasi Erbat que us recorda que tenim una pàgina web que és el www.grn.es barra ningunoes on podeu bé descarregar-vos el programa fer mil i una coses del Ningú no és perfecte, www.grn.es ningunoes i ara sí, comencem ja directament amb el cinema i Iron Man. Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla. Doncs aquesta és la banda sonora d'Iron Man, pel·lícula de Jon Favreau amb Robert Downey Jr. en el paper de Tony Stark uh, Iron Man, Terrence Howard com a Jim Rodes, Winnet Paltrow com a Piper Potts, Jeff Bridges com Obadiah Stein i Samuel L. Jackson com a Nick Furià. Es tracta de l'adaptació cinematogràfica del personatge de Marvel Comics creat per Stanley i Larry Levert als guions i per Jack Kirby i Don Heck en l'apartat gràfic. La primera aparició d'Iron Man es remunta al març del 1963 en el número 39 de la sèrie Tales of Suspense. Comencem per la història, la història de la pel·lícula. Tony Stark és un Playboy multimilionari que dirigeix una empresa dedicada a la indústria armamentística. Durant un viatge de negocis a l'Afganistan és segrestat per un grup de terroristes. Stark, ferit de gravetat, estarà obligat a construir un missil per, pels terroristes. Despistant aquests terroristes, fabricarà una, cuir una cuirassa rudimentària, però efectiva, que li permetrà escapar. Un cop de tornada als Estats Units, perfeccionarà la cuirassa amb la que lluitarà contra el crim. Aquest és l'origen d'Iron Man. Al voltant de Tony Stark veurem personatges com Peeper Potts, la seva secretària, Jim Rhodes, l'enllaç amb l'exèrcit, i Obedaia Stein, el rei de negocis de Stark que es convertirà en el malvat Iron Monger Nosaltres el que farem serà escoltar el tràiler de la gran estrena d'aquesta setmana, Iron Man No podéis hablar, és ¿Es eso? ¿No dejan hablar? No, usted es intimida Anda, una mujer És <laughs> mejor ser temido o respetado I jo digo és mucho pedir les dos coses Humildement les presento el Jericó Stark Ahora trabajas para mí ¿Qué estás construyendo, Stark? ¿Tienes los ojos rojos? ¿Lágrimas por el exjefe? Lágrimas de alegría Odio buscar otro trabajo Fin de las vacaciones Bienvenido a casa, señor Conecta el escáner ¿Qué pasó allí? Me han hecho abrir los ojos Quiero proteger a la gente A la que pongo en peligro Un hombre con una docena de estos Podría dominar toda Asia Sí, puedo volar Veamos si este perro sabe cazar La puesta a punto ha terminado, señor Ya sé, tiraremos un poco de tono rajizo. Vaya, buena suerte. ¿Qué está pasando? Reconoce que esto no es lo peor que me has pillado haciendo. Se ha dicho que yo me paseaba haciéndome el superhéroe. Pero no tengo nada de héroe. En serio. Iron Man és la primera pel·lícula produïda directament per Marvel que va decidir crear una divisió cinematogràfica després que els grans estudis es esforressin amb Spider-Man o X-Men o malmatessin personatges com Daredevil o Electra. Properament, Marvel estrenarà The Incredible Hulk, també produïda per ella mateixa, i posteriorment arribarà el Capitán Amèrica, Thor, Pantera Negra, el Doctor Estrany, els Venjadors i l'Home Formiga, els estudis Marvel també seran els responsables de les versions animades dels seus herois, de les adaptacions teatrals de Broadway i del parc d'atraccions que s'està construint a Dubai, que bé, jo ja pràcticament tinc les entrades anticipades. Um, què han de dir? Bé, que malgrat tots els drets de Spider-Man i Ghost Rider estan en mans a Sony i els x men els 4 Fantàstics i Daredevil per Fox, Marvel continuarà produint pel·lícules, però ara sense vendre-les als grans estudis. Com a curiositat direm que fa 18 anys Universal va adquirir els drets d'Iron Man que havia de rodar Stuart Gordon, mític Stuart Gordon, i que bé va fer reanimator i es va oblidar una mica d'Iron Man i pel·lícula doncs, que mai de la vida va arribar a fer. El 1996 van passar els drets a Fox, que va ser quan van córrer els rumors que Tom Cruise interpretaria a Tony Stark. Afortunadament això no va arribar a passar mai també. Ja més recentment els drets van passar a New Line, que va confiar en Nick Casavets per rodar-la. La cosa no va avançar fins que Marvel va recuperar els drets cinematogràfics del personatge. Finalment, amb John Favreau al comandament i un equip nou de guionistes van escollir a Robert Downey Jr. pels seus problemes amb les drogues, perquè Tony Stark pateix un problema d'addicció a l'alcohol. Favreau volia un actor que portés autenticitat i al mateix temps sentit de l'humor. Personatge ideal, Robert Downey Jr., Segons febrer, els dimonis personals de Downey Jr. podrien exterioritzar-se en Iron Man. Per evitar l'ús de Nova York, l'acció del film succeeix a Los Angeles, un indret on també Tony Stark, en els còmics, ha viscut moltes aventures. Per tant, no és un indret desconegut ni nou pel personatge. En que els actors de la pel·lícula ja han signat per una segona part en la que febrer promet a War Machine... De fet, ja, el personatge que el faria ja està introduït en aquesta pel·lícula, que faria faria doncs, el Terrence Howard, el personatge de Jim Rodas, i el Mandarí, que seria el dolent d'aquesta pel·lícula, que ha volgut evitar en la primera pel·lícula per no caure en, en tòpic. En els seus orígens del còmic, hem de dir que Stan Lee es va basar en Heor Hawks per l'alter ego d'Iron Man, que en els seus orígens era un, un anticomunista que va lluitar en el Vietnam. Uh, la pel·lícula això ha canviat, evidentment, perquè doncs, quedava molt desfressat. Recentment, en els còmics i de la mà de Warren Ellis, Tony Stark s'injecta el virus extremis que fusiona la cuirassa amb el seu cos. Com a detall fric, direm que William Paltrow es va poder documentar fàcilment el seu marit, Chris Martin, líder de Coldplay, és fan dels còmics i té tota la col·lecció a casa, per tant, cap problema. Iron Man ha gaudit de tres encarnacions animades, una primera sèrie l'any 66, una segona entre el 1994 i el 1996, i finalment un film pel mercat de DVD l'any 2007. El disseny de la cuirassa del film és el mateix que ha dissenyat Adi Graboff per la sèrie regular d'Iron Man, per tant, la cosa queda perfectament uniforme entre pel·lícula i, i sèrie còmic. Actualment he dit que al mercat es publica la sèrie regular d'Iron Man, amb les aventures actuals del personatge on assumeix la direcció de S.H.I.E.L.D., Uh, l'organisme que aquí en aquest cas la pel·lícula dirigeix Nick Fury i que tota la vida en els còmics també ha dirigit Nick Fury també, tome, també podem trobar al mercat els 28 volums de la biblioteca Marvel que recopila des de la primera aventura publicada l'any 1963 fins a les històries publicades a principis de l'any 1982 també els llibres La guerra de les armadures de finals dels 80 L'ombra de la màscara de hierro de l'any 2000 i de La edad del hierro on l'any 1998 Kurt va actualitzar l'origen del personatge properament Panini publicarà el llibre de la pel·lícula el volum inevitable de Joe Casey on Iron Man lluita contra la plana major dels seus enemics que ara saben qui s'amaga darrere del casc i el volum hipervelocitat de Dan Warren eh, no sé si vols afegir alguna cosa més a tot això d'Iron Man que espero que vagis a veure ja t'he posat deures i que no serà un patir no, no, té que estar molt bé, pinta molt bé, la veritat. A pesar de la meu mare i les seves crítiques que li ha deixat anar a la peli, jo trobo que pot ser molt interessant. Uh -huh. I almenys el trànsit et fa acabar la bava, això no, no pot negar ningú que et no. fa acabar la bava. La por, mmm, si complirà totes les expectatives que tothom hi té ficat. De moment, les primeres crítiques dels Estats Units eh, són extraordinàries. Per tant, escolta... O sigui que la cagarà la segona part. No, no, escolta, escolta, no, no parlem de cagar, cada moment ha funcionat molt bé i esperem que, que continuï d'aquesta manera. Uh, ara sí, anem a comentar, si de cas, les altres estrens, que també s'estrena alguna altra cosa aquesta setmana, abans, a, a banda de Iron Man, el més destacable que també podem trobar en cartellera. Parlem de 88 minutos de John Abnet amb el patcinono a livuitt Lelé Sobieski i William Forsyth. Al Pacino és un forense que rep una amenaça. En 88 minuts estarà mort. Per salvar la seva vida haurà d'utilitzar totes les seves habilitats i entrenament per apropar-se més al possible sospitós o possibles sospitosos entre els que trobem un alumne disgustat, una antiga amant abandonada i un assassí en sèrie que està en el corredor de la mort. La pel·lícula ha rebut molt males crítiques per part de la premsa especialitzada americana que ha incidit en els absurds girs argumentals. i Es rumoreja que Al Pacino com actor podria rebre una amenaça semblant a la que rep el personatge de la pel·lícula després d'haver-la de, vista no? doncs amagar-se al Pacino La segona estrena és Mi Nòvio és un ladrón, pel·lícula de George Gallo amb Antonia Banderas, Meg Ryan, Colin Hanks i Selma Blair. Uh, Banderes, que el tenim bastant oblidat uh, torna en una pel·lícula en la qual uh, bé, interpreta un lladre la història comença amb Henry un agent de l'FBI que té com a missió atrapar a Tommy, un refinat lladre d'art buscat internacionalment que està planificat un nou robatori les coses es compliquen quan Henry descobreix que Tommy és el nou xicot de la seva esbojarrada mare motiu pel que la seva missió esdevindrà un pèl incòmode ah. I la darrera, la darrera estrena de la qual volem destacar aquesta setmana és definitivament, quizás, pel·lícula d'Adam Brooks amb Ryan Reynolds, Isla Fisher, Abigail Breslin i Rachel Weisz. Uh, Ryan Reynolds fent un paper de comèdia, però no tan comèdia com ens té acostumats a d'aquelles esbujerrades i tal, sinó que interpreta Will, que és un executiu del món de la publicitat de 34 anys, que viu a Manhattan, té una nena de 10 anys i està a punt de divorciar-se. La nena li pregunta al seu pare com va conèixer la seva mare i així tirem enrere fins l'any 1992. És com Como conocí vostra vuestra madre, però sí una versió eh, cinematogràfica. No? En aquest moment, a l'any 92, Will era un jove aspirant a polític que es va mudar a Nova York per treballar en la campanya presidencial. Will li parla de tres noies diferents a les que canvia el nom amb l'objectiu de posar a prova a la seva filla i fer-li endivinar la nena amb quina de les noies es va quedar. Will se les haurà d'enginyar per convertir la història en prou apta per poder explicar a la seva filla quina va ser l'escollida la seva xicota de l'universitat, la seva amiga de sempre o la seva apolítica confident, pel·lícula que si més no doncs, es planteja interessant i que bé, podem veure doncs Ryan Reynolds fa un paper una mica més eh, moderat de lo normal i ara sí, preparats notícies ben calentes Molt bé, Jacint. Bona nit. Has retrobat altra vegada? Bones. Bones, què tal? Uh, comencem. Primera notícia. Uh, uh, què és la segona? La segona part del Código de da Vinci? Bé. Bé, bueno, no sé si bé, perquè a mi no em va agradar gens el Código da Vinci. Vaig a llegir el llibre? No, no, no. I després veure la pel·lícula no tinc cap interès. En... Ara, ara que tothom se'n a sobre, perquè és un llibre que... però no, A mi no. No em crida l'atenció, que us cos diu Bé, doncs aquesta segona part que en realitat és preqüela, també. Uh -huh. És Ángeles e Monios, que jo sí que ja em vaig llegir. Bé, llegir. Oh, vas fullejar, no? Allò... Sí, perquè és... aquest tipus de lectura cansa, al final. Uh -huh. uh, I bueno, i adaptació cinematogràfica torna a haver Tom Hanks, que tornarà a ser Robert Langdon. I després tenim la protagonista femenina, que és la filla d'un científic que ha descobert una cosa molt important, que és Ayelet Zurer et sona? no, no em sona de a res, res m'ha no, t'anava de dir, m'he vaig... quedat així uh, gelat perquè no... com vaig dir la setmana passada si podeu anar al Google imàgenes, Ayelet Zurer que mira, està bastant bé i després un, el secundari diéssim, de uh -huh. Luxe en aquest cas és, que em van parlar la setmana que, passada també eu Ewa Magregor sí. que serà un membre del Vaticà que ajuda a Robert Langdon en les seves investigacions uh -huh. bueno Mm -hmm. Bé, no sé què dir -te. Tot i que aquesta, la Yelet Zurer ha tingut molta sort perquè tots els rumors sabondan que seguien a 9.000 watts La noia Sí, home, que clar, també està molt bon veure Però al final s'han quedat amb aquesta Després, uh, aquesta és una notícia que m'ha fet gràcia i ja l'he portat directament El trigo calavera, com els dic jo, que són Spielberg, Lucas i Ford han firmat un pacte segons el qual si no superen 400 milions de dòlars, no cobraran absolutament res. Ja tenig jo que curaran i de sobres, pobere, els eh, fa falta igualment. No, però bé, no? és una juguesca d'aquelles que fan gràcia, no? Si volen poden comprar no sé quants milions d'entrades a sols i ja està, i ja tornen a cobrar i queden amparats, o sigui, uh -huh. que, No sé, ho etrua mo molt trist, o sigui, que han d'anar a demostrar no ho sé. si mm. se'n diu ser xulo piscines, a casa Ja, ja, ja. De... Bueno, no, però està bé, està bé. És una aposta atrevida. I, I, i si no, no cobraran res, vale. Que sí, home, que sí, que sí. Bé, que sí, que ja sabem que... Però si dius, oh, mira, doncs, pues, Lucas, pues, si no em tallo la barba, no té gràcia, a la gent li és igual. Però. Això agradaria més. No Imaginets Spielberg sense barba. I Lucas també. I Lucas sense barba. I Harrison Ford, no, amb barba, ja l'hem vist amb barba. No, Harrison Ford, doncs, pues, em taparé la... La porta un... Ell no, sol, la porta una... Que rapi el zero. No, no, no. Sí. Jo crec que li faria més mal haver-li... Ell porta una arracada sempre, doncs que li tapi... Sí. No, que no, no es posi mai més arracada. Sí, sí, Tinc sí. Ets una mica morbós, no? No, però no sé, jo què sé. L'arracada. Per dir alguna Va, què més? Després, uh, dos concursos que han saltat a internet i que trobo molt interessants, que estan apadrinats per a dos grans directors. Comencem pel més minoritari, que és Spike Lee que s'ha ajuntat en Nokia i a la web de Nokia d'Amèrica han creat un concurs per tothom qui vulgui provar sort com a director. Té que gravar un vídeo de dos minuts màxim i venjar-lo a la pàgina web. L'única condició és que l'hagis gravat amb un mòbil Nokia. Curiós, si ho patrocina Nokia, que et demanin que Jo pregunto, com ho saben, que l'has gravat amb un Nokia? Perquè la qualitat de Nokia és especial. Sabia. És que em patrocinen a mi també. A tu també. Sí. Mm -hmm. Calitat Nokia. I després un altre concurs que trobo molt més interessant i que té molt més renom, que és Uwe Vol, que ha creat un blog que és un concurs. Que també has enviat els teus cromatratges que hagis fet, pot et demana unes condicions. Sí o no, sigui sí que moguis molt la càmera no? i que no es vegi gaire res. Que, que no hi hagi pressupost seria el seu. No, eh, té que estar firmat amb el teu nom real. Res de nickname ni tonteria de ni mm -hmm. alien. No, no, amb el teu nom. Molt bé, fins aquí. Després, s'ha de fer servir el kétxup. Això ja comença una mica a fric, ja. Ah, ha de sortir-hi el teu germà petit. Mm -hmm. Bueno, si no en tens, fill únic o... Ets tu el germà petit? Eh... Sí. Fas com l'Alfonso Aruz com feia de Núñito a la calzada i em fiques a genolls. Eh, molt bé, em sembla que... extraordinària aquesta proposta. I després, les envia abans el 16 de maig. El guanyador que s'emporta de premi n'hi ha i ho sap. O sigui, és... Com que soy famoso, pues vinga, que la gent s'apunti, ja bueno, està. Quan en ser Uebol no diria jo ser famós, però bé. Ah, no per tío. cert, que això no, no ho comentaré, però ara que m'ha vingut al cap, Uebol, uh, que no sé si us ha viu, és un gran boxagiador, abans de ser cineasta feia boxa, bé, no sé, de Rocky a Hitchcock en un passo, doncs ha ratat a Michael Bay a Las Vegas, a un combat de boxa. I he vist el cartell i tot a internet. Uh -huh. Un fart de riure. Bé, i qui guanyarà? No, Michael Bay tu, no? tu creus que s'hi presentarà Michael Bay? No, no crec, no crec. Enviarà Godzilla. Sí, que l'estrubreixi. Després tenim Mel Gibson, que torna davant de la pantalla. Uh -huh. Bé, bueno, davant de la càmera, perdó. Davant de la pantalla, queda molt malament. Però es torna a ficar-se davant de les càmeres, no darrere, per fer Edge of Darkness. I això de va? És una minissèrie l'any 1985 que ell li va agradar molt i ha aconseguit comprar la, els drets. I repeteix dir-ho ja que és Martin Campbell. De què va? Doncs un policia molt purità que descobreix una xarxa de corrupció mentre s'investiga la mort de la seva filla. Uh -huh. Bé, no sé, no em sonarà la sèrie. ni mi tampoc, però veu que va tenir bastant drets i per allà a Estats Units, com sempre. Bé, bueno, ja, investigarem, a veure, buscarem. Què més? I, doncs, doncs, doncs, doncs, per últim... Guillermo Toro, que ja ha firmat i confirmat que farà El Hobbit amb New Line i Metro Godlin Meyer. Uh -huh. El rodatge s'allargarà 4 anys. Vinga. Comença l'any que ve. És necessari 4 anys per rodar El Hobbit? Clar, seran dues pel·lícules, no? Sí. Que encara jo vull saber la confirmació si aquesta primera part serà El Hobbit i la segona un enllaç entre El Hobbit i el Senyor Els Senyors anells o no perquè jo havia llegit alguna vegada i ja no llegeixo rumors d'aquests no, no, no, bé, no sé, la veritat bé, suposo que és una de les sorpreses no? que ens deuen voler preparar bé, ho estic al cap d'una setmana uh -huh. i que teníem previstes anar-les el 2011 i el 2012 molt bé, doncs allà estarem per veure les dues pel·lícules del Hobbit Uh, res més, Jacint? Uh, no tenim preparat res més? Doncs el que farem nosaltres serà uh, anar amb el que és uh, la tertúlia i comentarem les uh, pel·lícules que hem pogut veure aquesta setmana. Doncs començarem si de cas, parlant de la pel·lícula Dueños de la Calle, que és aquesta que és curiós perquè hi ha, hi ha una mica de tot. Eh? Tant hi trobem el Keanu Reeves com el, el Forest Whitaker eh, i actors televisius com el Hugh Glory, el popular House, que per cert ha tornat aquesta setmana amb nous eh, episodis, postvaga, eh, el Jay Moore, que és el professor d'Entre Fantasmes, però és una mica una barreja d'actors de tele i de cinema bé, que, que, queda molt, que, que queda divertida, sobretot doncs, recuperar Lori com a actor de cinema, perquè ella ho havia estat, amb un paper de bonàs, amb una pel·lícula en què hi ha molta, molta gent dolenta. És una pel·lícula de, de policies corruptes, una mica el que és bastant típic i tòpic, l'argument, la veritat, i ens enganxem molt per les estrelles, eh? La pel·lícula no deixa de ser bastant previsible, però és eh, prou entretinguda i bé, si és que no sou no voleu anar amb una exigència excessivament alta, jo crec que encara us ho podeu passar bé una estona entretinguda, que és com m'ho he passat jo, ja sabia que no anava a veure una gran pel·lícula. Si vull veure una gran pel·lícula de policies i gánsters aniré a veure una altra cosa i no, però bé, me semblat prou entretinguda, els actors doncs bé no sé, per passar l'estona i ja està. I eh, les altres pel·lícules, per exemple, la següent és Lars i una xica de verdad, una pel·lícula bastant curiosa i anem a presentar la Marta, que em sembla que la tenim ja al fil telefònic. Marta, bona, bona nit, què tal? Bona nit. Com estàs? bé. Bé, bé, bé. Enfeinada. Bé, bueno, doncs, eh, això és el que toca, ja Però ho saps. Però dona puc fer diverses coses a la vegada. Ah, doncs en, en sembla perfecte. Els homes també podem fer-ho, eh, jo t'ho dic. <laughs> no sé què dir-te. Um, bé, estàvem comentant això. Lars una xica de verdad que jo sé que has vist aquesta setmana. Sí, malgrat el poc temps que tinc. Mm -hmm. Com que pots fer diverses coses al mateix temps. Gràcies doncs. a les noves tecnologies. Sí, sí, sí. Uh, I què, què t'ha semblat, aquesta pel·lícula? Recordem que és la història d'un noi una mica volat del cap, que sembla bastant tímid i una mica friqui, que un dia decideix comprar per internet una nina no inflable, sinó de, de làtex de... i la presenta a tothom que és com la seva xicota, no? I tothom li segueix l'ocorrent. Què t'ha semblat, a aquesta pel·lícula? Mm, primer hauria de dir que les crítiques d'aquesta pel·lícula han estat bones mm. però jo no crec que sigui una gran pel·lícula, tampoc. Vull dir, no, no ho és, no. És una anada d'olla que no deixa de ser això i a banda que aquest noi, tu ho has dit molt a la lleugera, que està volat del cap, però és que té un problema greu de comunicació uh, i de relació amb les persones, sobretot amb les dones, no? I això ho tracta bastant per sobre, que és el que veus, no? I es queda amb, amb, doncs això amb, amb l'anècdota de com no es pot relacionar amb una noia de veritat, doncs es compra una nina per internet, que és l'últim model i la va staleixen roben normal, perquè ja ni no us podeu imaginar. No venia amb uns tactans i una jaqueta. I, I el que més, bueno, el que més m'ha agradat potser els moments de riure, no? Els moments tan freix que, que no sé, la, la noia la fan, li fan revisions mèdiques cada setmana. Eh, Hola, la Nina, eh, claríssim. Sí, la noia, clar. la Nina. Sí, és clar, gent Tothom no es pensa sé, que... crec que al final s'ho acaben creient, no? Que és una, no sé, que és una persona de veritat uh -huh. i jo què sé, la porten a una escola perquè llegeixi contes als nens i per suposat, ella no pues clar és una no pot llegir, però... però fan veure com que que, que ho fa ella, no? I uh -huh. tota la pel·lícula és així i va en augment, o sigui, cada vegada el poble s'hi vol més, no? I bueno, no sé si es pot desvallar algú al final, però uh -huh. millor que no, no? No, no. Que, és que tot és com real, és, un, és com si tot el poble s'hagués tornat boig o, o que sigui massa venèvol, no sé, amb aquest, amb aquest noi, no? Mm -hmm. Clar, perquè és molt bon noi i la gent li cau bé. Jo que no, m'al·lucino molt és que la... hi ha una noia que, que també té un problema de... Bueno, que està molt sola eh? i que també té, té problemes, no, no, no està tan embogida o tan friqui com ell, però té un problema de, de soledat molt important, no? I diguéssim que no troba el noi que tampoc és com ell no, però se sent atreta per aquest individu que li presenta una nina com la seva xicota i li continua agradant vull dir, esclar tot això ve a través d'un trauma fa aquesta imatge de noi perdut que no sap saps? molt fràgil i potser a ell això li agrada, no?, que el vol protegir, uh -huh. en fi, no sé, és com el, el bueno, el vol ajudar d'alguna manera, no? Uh -huh. Bé, canviem de pel·lícula, si a cas, ràpidament, i anem per la, una de les altres que també hem vist aquesta setmana, que és Coses que perdimos en el fuego, aquesta pel·lícula amb Hal Halberri i Benicio del Toro, amb un paper un, de drogadicte. Uh, que bueno, li va uh, com el pèl eh? jo em van no dir que ell ho sigui però fa pinta de datiu col·locat i sempre amb aquests ulls eh, mitja adormits que sembla que vagi mig col·locat Benicio del Toro vull dir que la pel·lícula li va fantàstic el paper jo no? crec que, o sigui un... que, que és que li donen aquests papers home ja s'ha acostumat a fer ja, ja clar, és que jo l'altre dia pensava a veure, Benicio amb una comèdia no, no, sí, no. <laughs> clar, no, és que ja no li veu sí. això que n'ha fet, eh? n'ha fet alguna va fer una malícia Silverstone i tu, Jacinta, em recordes una altra? No, però el paper que fa Miedo i en Las Vegas... Però, però no és una comèdia, Miedo i Asco en Las Vegas? Un... Mm, D'aprendre com t'ho prenguis, perquè el personatge seu... Bé, no? és una altra... a mi si surt a col·lega d'on està mi cotxe jo me'l crec aquell personatge sí, però, que també molt, molt fumat, drogat i posat de tot eh? a això a també crec, no és, el que, és el que estàvem parlant <ríe> i és una mica això Bé, la película és un dramón sense concessions ni cap moment de sentit de l'humor sobre una dona traumatitzada perquè li han matat el seu home i ell que no acaba de poder superar aquesta addicció a la droga i entre els dos solitaris Uh, no hi ha història d'amor, perquè no és això, sinó que entre els dos solitaris s'intenten ajudar, no? Marta, alguna cosa sobre aquesta pel·lícula? Que és pesada. Sí, això sí que ho, ho té que... És costa... molt pesada i... Lenta, lenta. Oh. Lenta i, clar, és... És que, clar, és que la història, l'argument ja és, és, és, és feixuc, no? Uh -huh. I, I a vegades, no sé, té reaccions als personatges que no no són creïbles. Mhm. Sí. Segurades més llestos als nens que sí. que els adults, no? I i bueno, al cançà creu és que en David Dukovni el matí estavaviat. Sí, sí, bueno, clar, però clar, va d això a la película. Ja, però és no sé, pues que teria un altra de... Anava de segona fila, clar, en David Dukovni tampoc és que estigui en el top list, no? Bé, bueno, no. ara, mate ara mateix sí, amb la sèrie Calif California Cation, bueno, i ja té sí. per estrenar aquest estiu la segona part d'X-Files, vull dir que, escolta, està un bon moment ara mateix. No sé, eh, la veritat és que el títol no sé d'on te l'han però bueno. Sí, perquè se'ls crema el graig, i, bé, és, i ell és el graig on va viure el, el Benicio del Toro, bueno, no? Les coses uf, que sí. perdimos en el fuego, vull que els records bons queden a la memòria i no en el al no físic, que és una mica el missatge que vol donar. Doncs a la pel·lícula. per seriu, jo tindria curiositat si Hal Berry i David Dukovni tinguessin un fill, tindria aquestes melenes descomunals que té el nen d'aquesta pel·lícula? que aquesta és una gran pregunta que ens haurien de fer. Eh? És una melena afro tipo anys 70 la de aquesta criatura ara. És el seu cabell. Sí, sí. el té arrissat i, i i molt de volum, clau que sí, home, està molt guap, els nens, trobo que fa molt bé. Fantàstic. Uh, Marta, uh, no pengis, fem un moment al box office, i et et recuperem a la xefarderia, d'acord? Molt bé. Vinga, fins ara. fins ara. El que més dona als Estats Units al box office. Anem ràpidament. A la posició número 5, Names Island, 4 setmanes, 38 milions de dòlars. A la 4, Forgetting Sarah Marshall, 2 setmanes amb 35. A la 3, Forbidden Kingdom, 2 setmanes amb 38. A la 2, Harlan Kumar, Escape from Guantanamo Bay, entrada de setmana amb 14 milions de dòlars. I a la posició número 1, Baby Mama, amb 18 milions de dòlars. Trist cap de setmana d'estrenes als Estats Units. El primer lloc, l'ocupa Baby Mama, una comèdia amb actors desconeguts, amb d'altres com Sigourney Weaver o Greg Kinkner. La història de Kate, de 37 anys, que a no poder quedar-se embarassada, contractar una mare de lloguer amb la que circumstàncies que no venen al cas hauran de viure sota el mateix ostre. La personalitat de les dues i els diferents punts de vista de com portar l'embaràs serà el serà pitjor que un xoc de trens. La nota mitja de la crítica és una bé menys. Per a Matt Peiss és una comèdia que es manté en el cantó correcte del senzillament divertit per no fer res massa equivocat. Bill Grievam de filmcritic.com és més radical i diu que és un caixós embolic d'adolescents. En el segon lloc trobem Harolan Kumar Escape from, from Guantanamo Bay que és la segona part del film titulat aquí Dos colgaos muy fumaos que en eh, Jacint segurament ho haurà vist o si no un dia d'aquests veurà. És una obra mestra. Bé, eh, sense comentaris. En aquest film els protagonistes són confosos per terroristes mentre viatgen per avió i són enviats a la presó de Guantanamo. La mitjana de la crítica és una per Bill Gribom del film, filmcritic.com és una de les comèdies més estranyes amb molt de temps. La veritat és que ja fa pinta d'això, aquesta pel·lícula. Doncs ara sí, anem per les xafarderies de Hollywood. Les intimitats de les estrelles al descobert, a les xafarderies de Hollywood. Doncs, uh, ui, ara. Molt bé, Marta, uh, tornem amb tu, amb les xafarderies. Doncs som Començo sí. per en Jeff Bridges. Sí, que fem especial aire en mar avui, eh? Sí. Especial Iron Man Jeff Bridges, nascut el 4 de desembre de 1949, ja té una edat, aquest home, a Los Angeles, amb el nom de Jeffrey Leon Bridges. Leon? Sí. Es Leon. Leon. Que fort. Molt bé. Mereix 1,85, i està nominat per als Oscars en quatre ocasions. Està casat amb Susan Bridges des de juny de 1977. O sigui, és dels pocs matrimonis llargs a Hollywood. Dels matrimonis que aguanten a Hollywood, sí, sí. I tenen tres fills, a més. Eh, els, eh, són Isabel Bridges, que també és actriu, Jessica Lili i Hallie Rosluís Bridges. Va conèixer la seva dona en el rodatge de Rancho Deluxe. Ella era sirventa en el rancho. Um, què més? Bridges, eh, igual que um, els Baldwin, també són uns quants. Uh -huh. De Bridges, eh? en Casey, Jordan, Dylan, Emily i Jamie. I ell. Molt bé. S'ha tocar la guitarra molt bé i li agrada fer fotos entre presa i presa de rodatge. Uh -huh. Què més? És un hobby que té. Era membre dels guardacostes, així com a anècdota, era membre dels cossos de, del cos de guardacostes dels Estats Units. Carai. I és un gran fan de Beach Boys. Molt bé. Uh, i, bueno, ha interpretat 7 pel·lícules amb el nom de Jack i 4 amb el cognom Jackson En fi, no sé Bueno, són aquelles coses que s'ha sí. de fer de joventut allò, perquè no s'entenin què fes aquesta pel·lícula no? Bueno, què ja està molt Ara bé. passo a una altra que té una biografia més suculenta que és en Robert Downey Jr. Ah, aquest ens interessa molt sí, sí, sí. Nascut el 4 d'abril de 1965 a Nova York concretament a Greenwich Village Eh, que tu ja saps. un bon barri, molt bon maco bon mm. se'l coneix com a Bob bueno, i fa 1,75 m no és gaire al. és el fill del cineasta Underground Robert Downey Senior el seu primer paper el va aconseguir a la pel·lícula del seu pare Pawn on va fer de cadell com? de gos com? ell va fer de cadell de gos? sí, papi i com es fa o, de cadell de no sé, potser es va posar un vestidet no? ja, ja, bueno, ara doncs, ja si m'ho estaves sanificant eh... <coughs> és una sort que no hagis vist aquesta imatge jo aviso... Que es llapava alguna No, no, encara, ah. no, encara. Treia la llengua. Bueno. Per favor. Quan tenia 20 anys serio. va ingressar al sí, show... Perquè de no hi arriba, eh, que si no... Bueno, va, va, vinga, va, canviem de tema. Quan tenia 20 anys va ingressar al show de Saturday Night Live per una temporada i després d'això va marxar cap a Hollywood. Poc després, el 1987, va interpretar el paper d'un addict a les drogues a la pel·lícula Les Than Zero, menys ah. zero. Mira, ja anava fent, doncs. Ja anava fent. Anava fent camí. Després de fer deixar Charles Chaplin va aconseguir un paper a la sèrie que tots coneixeu, Ali McVill, pel qual va aconseguir un globus d'or, però el productor David Kelly el va fer fora després que l'arrestessin i el, sentenci -el, el sentenciessin a presó per trobar-lo novament amb, amb drogues. i No sé si és que va... T'ha violat la condiciona. Molt malament, eh?, perquè estava molt bé el superbeu amb sí, Ali sí, McVill. bé. De fet, s'havien de casar al final de la quarta temporada eh, i, clar, com que el van despatxar, doncs... Sí, per un bon motiu, eh? Sí. Va sortir de presó amb una fiança de 5.000 dòlars i va haver d'acabar la pena imposada pel jutge en un centre de rehabilitació. Però abans, us de dir, que Downy Júnior havia estat entrenant i sortint de presó i de centres de rehabilitació. Em penso que ha estat tres vegades jutjat per tiner-se sí, sí. de drogues, per estar borratge, en fi. El 1996, amb 31 anys, eh... Aquesta va ser la primera en una detenció per accés de velocitat. El van trobar borratxo, amb possessió d'heroïna i d'una pistola descarregada. En un dels seus eh, episodis de borratxera, aquí va l'anècdota, Downey Jr. va entrar, no sé si això us en recordeu, va entrar a casa d'uns veïns seus de Malibú, pensant que era la, la seva pròpia, aquesta casa seva, i eh, va anar a dormir al llit. Clar, imagineu-vos la sorpresa dels veïns uh -huh. quan van entrar a casa, no? Bueno, uh, van trucar a la policia amb veïns una mica... Ja, jo jo, jo l'hagués convidat a alguna No tenc. sé, jo l'hagués portat a casa i que dormit la mona allà. I va ser arrestat per anar begut i vilar la condicional per tercera vegada. Downey Jr. està casat actualment amb Susan Downey des de l'agost de 2005 i estat divorciat de Deborah Falconer amb qui té un fill que es diu Indio. Molt bé, quin que, gran, que quin gran ja té... nom. Eh? Quin gran nom, bueno, Indio. N'he vist a Pitjosa. Sí, sí, jo també, sí. ja té 15 anys. Amb en Débora Falcone es va casar després de només 42 dies d'haver-se conegut. Fantàstic. Clar, així va acabar. Ara que va tenir temps de tenir un fill i tot, eh? No, no escolta, amb 42 dies, imagina't el que es pot fer, tu. Downy Junior eh, té un actor preferit, i és Peter O'Toole. I què més us hem de dir d'ell, doncs, que va viure amb Sarah Jessica Parker durant 7 anys, durant els 80. déu eh? Sí, déu Robert Downey Jr. confessa que va ser el seu pare qui el va introduir al món de les drogues, ja que li va oferir un porro quan era ben petit, amb vuit anys. Ah, escolta, un pare així, per favor, quina vergonya. <ríe> Els seus pares es van divorciar quan ell tenia 11 anys. En o fi, sigui, una vida una mica... amb molts altos i baixos, eh? Sí, el pare eh? abans... Eh, o sigui, el va introduir també al cinema i també a les drogues. Eh? Sí, no... era un pare guai. Un pac, tot plegat. I acabo ja amb la, amb la fèmina del repartiment, que és Gine Paltrow... Nascuda el 27 de setembre de 1972 a Los Angeles, tot i que tothom, l'etiqueta de Britànica. Mm, és veritat. Filla del productor Bruce Paltrow i Bliss Danner, l'actriu Bliss Danner, coneguda com a Winnie. Medeix 78 metres i i és coneguda per la seva promesa, per ser la promesa de Brad Pitt, us en recordeu, ja que era molt lluny això, sí. amb qui va trencar en 1997. Uh -huh. Pitt i Paltrow encara són bons amics, i Ginnett va guanyar. El Mar sentiu o no? Sí, sí, veig que tenim Ostres, la, primer, sí. la primera intervenció, de, sento, intervenció de, de Roger a la ràdio, eh? <susurra> molt bé, bé, Roger. <susurra> Ell que es fa notar. Sí, sí, no et deixa fer ni les xafredires per telèfon, tu. Escolta, uh, quin bueno, nen sí. més possessiu. Estava dient que Pete i Paltrow són encara bons amics, tot i haver trencat, i que estaven promesos. Mm -hmm. I Windet va guanyar un Oscar amb Shakespeare in Love, que va ser el, seu, el paper que la va catapultar cap a la fama. Molt bé. Paltrow passa com a anècdota el dia d'acció de gràcies cada any amb Steven Spielberg i Kate Capshaw a la seva casa dels Hamptons i segueix una dieta macrobiòtica i practica ioga, d'aquí que es vegi sana i, i tan bé. I durant la joventut va ser una membre de la germandat Gamma Phi Beta, d'aquelles que estan... Bé, bueno, em uh -huh. penso que us Sí, bé, veig que tenim una referenta d'això, xafarderies, així. L'únic <laughs> la, que us haig de dir que precisament és una xafarderia fresca, uh -huh. és que... Uh, ha confessat que va patir depressió postpart del segon fill. Mm -hmm. Com es deia, el primer era Apple, el segon era... La primera és Apple i el segon és diu Mosès. Mosès. Mosès, Bruce, Anthony i Martin. Molt bé, perfecte. I fins aquí... Molt bé, doncs la... jo, jo, tu vés pel teu nen, Marta, ja. jo tinc una, una altra xafarderia relacionada per les drogues, que acabo de, de llegir un comunicat ara mateix... Que ara donaré, tu vés pel teu nen. Molt bé, doncs Vinga. ens retrobem sí, la, la setmana, setmana que ve. Vinga, Vinga. Bona, nit, bona nit, bona nit. I la notícia, ja que estem avui parlant d'actors amb problemes de, de drogues, és que Gary Dordán, el que és el Warwick de CSI, ha estat detingut per possessió de drogues. Eh? És notícia eh, pràcticament d'última hora. S'estava rumorejant que aquest actor sortia de la sèrie CSI... I, I ara ha sortit aquest, aquest, aquesta, aquesta notícia. No sabem si el Warwick finalment deixarà la sèrie o no. Hi havia un rumor bastant fort de que seria així, que el deixaria a final d'aquest any. El cas és que el dimarts passat aquest actor de 41 anys va ser detingut eh, allò, quan es feia a dia per la policia de Palm Springs que és una ciutat situada en el desert, a unes 100 milles aproximadament de, de Los Angeles, després de que el trobessin dormit en el seient del conductor en un cotxe aparcat, segons un comunicat de premsa de la policia. El cotxe estava aparcat en el lloc equivocat de la carretera, amb la llum interior encesa, això va cridar l'atenció a la policia, i l'actor estava una mica desorientat, i bueno, segons la policia possiblement sota els efectes de l'alcohol i les drogues, quan es va aproximar un agent... Uh, la gent va trobar substàncies que es creuen que són cocaïna, heroïna, èxtasis i diversos medicaments en recepta, així com accessoris per la droga. Eh? Vull dir que tenia el PAC, l'equip complet, allà eh, en el cotxe. Durden va ser arrestat, acusat de possessió de narcòtics i substàncies perilloses i engarjolat unes 5 hores aproximadament abans de ser posat en llibertat amb una fiança de 5.000 dòlars, segons informació proporcionada per la policia. Doncs amb aquesta eh, notícia, nosaltres el que fem anar és ara ja amb els 40 minuts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 I el que farem ara serà, abans d'anar amb la Toni Guiral, donar un parell de notícions 40 minuts avui ben ràpids i ben retros perquè eh, ha començat un espai a la 2 que es diuen en construcció que ens ofereixen cada dia de dilluns a divendres sèries. Va començar el dilluns passat i són sèries algunes mítiques. Per exemple, a les 6 de la tarda tenim les xiques Gilmore, que no sé per què ha començat per la seva segona temporada en lloc de fer-ho per la primera. Ja sabem que s'ha passat moltes vegades aquestes sèries a un horari de matins però en un horari de tardes no s'havia no passat mai. Per tant, escolta, perquè no donar l'oportunitat també a la primera temporada i no començar per la segona, com ho han fet. També comença des de l'inici Buffy, cazar vampiros, que aquesta es pot veure allà al voltant de les set de la tarda, amb el primer capítol, la sèrie de Josh Wedon, protagonitzada per la Sarah Michelle Gellar. I allà a les vuit del vespre, aproximadament, La Guerra en Casa, que és una sitcom, aquesta més moderna, protagonitzada per l'actor Michael Rapaport a continuació dintre ja d'aquest espai a la 2 continuen les reposicions d'Smobile allà a dos quarts de nou del vespre amb la reposició de la cinquena temporada de la sèrie i una altra sèrie que ha tornat i que ja era hora i que jo estic molt content que hagi tornat i això ho fa 8 TV cada, di, bueno, cada dia no, de dilluns a dimecres 8 TV podeu veure novament Star Trek la nova generació van començar dilluns passat Uh, aquesta setmana doncs ho tornen a fer ja ho sabeu, de dilluns a dimecres a les 12 de la nit podeu recuperar la primera temporada jo he parlat amb 8TV avui, m'han dit que tenen intenció de, de passar la setena, però no ho saben perquè no està doblada en català aquesta setena temporada, només té un doblatge sudamericà i no sabem encara què, què passarà. De totes maneres, de nhi tenem tenim un escenari trequi que feia anys que no veiem. vèiem, la Star Trek La Nova Generació 8 TV, Deep Space Nine a BOTB els diumenges a les 9 del vespre i Star Trek Enterprise al canal Sci-Fi els dimarts a les 10.50 de la nit. I nosaltres ara sí, anem ja amb l'Antoni Graal. Autòmic còmic Bona nit, Antoni. Què tal? Com estem? Molt bé. I vosaltres, què tal? Com va? Molt bé, molt bé. Uh, llegint la teva enciclopèdia de Panini, que ha sortit aquest uh, quart volum, que ens parles dels superherois de la Marvel. Exacte. Que val Exacte. molt la pena, que va sortir com una novetat del saló del còmic. El recomanem aquí a tothom que se'l compri i que superarà la mar de bé. Moltes gràcies. Uh, Antoni, vam començar parlant del tema de Marvel, el darrer programa sí. uh, ens van quedar més o menys allà l'any 68 sí uh, redrecem el tema sí, redrecem el tema, a veure, ens vam quedar en un moment en el que uh, el cap de Marvel aconsegueix uh, que, bueno, crec que vaig explicar que fins aquell moment tots els tvs de Marvel eren distribuïts per una empresa mm, que també distribuïa els tvs de DC Comics i que en definitiva pertanyia a DC Comics aleshores, en el moment en el que Marvel canvia de distribuïdora, aleshores l'empresa pot editar tots els comic books que vulgui, sense límit, i a partir d'aquí comença una mica doncs, una, una època de, bé, de molts títols a tots els nivells. Um, aquesta època, a veure, l'any 70, passant una sèrie de coses molt curioses a Marvel, una d'elles és que, per exemple, en Jack Kirby se'n va a Eh? Uh -huh. Clar, fins aquell moment Kirby havia estat una de les bases, diguem-ne, estilístiques i gràfiques de Marvel, no? Però, bueno, l'empresa tira cap endavant i fa coses curioses. Per exemple, el mateix 1970, després de comprar els drets per adaptar-lo al còmic, comença a publicar Conan el bàrbar. Conan era un personatge escrit pel Robert Irving Howard i crec que bastant conegut per tothom, i la veritat és que els còmics, que en principi van ser adaptats pels Roy Thomans i dibuixats pel Barry Windsor Smith, van tenir molt d'èxit la... en el mercat nord-americà. A partir d'aquí, fins i tot, el gènere aquest d'Espassa i brugeria, per dir-ho d'alguna manera, doncs, eh, bueno, hi ha moltes altres editorials que creen personatges propis i la pròpia Marvel doncs, també aporta personatges, altres personatges del mateix Howard, com Cool, el Conqueridor. Els anys 70, de tota manera, l'habitat és que és una de les dècades més, jo diria, que més mogudes, no? més importants, no només en el món, no? sinó també a Marvel. Mm -hmm. Perquè, per exemple, es donen coses molt curioses. Per exemple, cap a l'any 72 apareix una col·lecció que es diu La Tumba de Dràcula, que és una col·lecció molt interessant a tots els nivells, perquè, bueno, d'alguna manera és una revisitació moderna, no?, del mite vampíric, moderna d'aquell temps, molt ben realitzada pel Mark Wolfman i pel Jim Collan, un apareixerà un personatge que després era molt conegut per la gent jove d'avui en dia, no?, que és Blade, el uh -huh. canal Vampiros. I tant. Del qual s'han fet dues pel·lícules i crec que una sèrie de televisió. Sí, no, tres pel·lícules, la so ja de, de bones dues, diguéssim, la tercera ja deixem-la, com si no <laughs> hagués existit. D'acord, d'acord, és veritat. Bé, el gènere del terror, doncs, d'alguna manera torna també, doncs, a portar diversos títols per part de Marvel... Però, encara que tinguem que esperar una mica més, el més important que possiblement li hagi passat a Marvel als anys 70, més o menys li passa a l'any 74-75, concretament eh, amb els Equipment. Els Equipment era una col·lecció, iniciada feia ja molts anys per Marvel, que en aquells moments, com aquell que diu, estava a punt de tancar-se. O sigui, no tenia èxit, els lectors no els interessava, però a l'any 75 apareix un TVO especial que es diu Ja hi ha ensai escrit pel Len i dibuixat pel Dave Cockrum, i a partir d'aquí es dona una empenta a la sèrie, fins al punt que la sèrie regular no tanca, sinó que decideixen continuar-la, i apareix un nou guionista, que és en Chris Claremont, un britànic, i a partir d'aquí, diguem-ne, el demà és història com se sol dir, no? Vull dir, el Chris Claremont és la persona que més ha aportat a la saga de mutants a tots els nivells no? és una persona que ha sabut donar-li una cohesió, una coherència o com a mínim durant un temps no? mm -hmm. i també que els personatges fossin alguna més que, que, que, que persones que passen i que no deixen res a darrere no? tenen una personalitat pròpia no són ni bons ni dolents en fi, és una persona que ha sabut escriure molt bé Eh, guions de còmic que, a més, òbviament han estat eh, fantàsticament dibuixats entre altres pel Neil Adams. No? De fet, les, les pel·lícules cinematogràfiques d'Hix-Men, les dues primeres, sobretot, estan basades en idees de Claremont. No? Exacte, sí senyor. I la és que bueno, a mi em van agradar molt i em van sorprendre molt positivament perquè, d'alguna manera, jo diria que, deixant de banda Blade, que si no recordo malament, la primera és de l'any 98, mm. la primera d'Hix-Men, que és de l'any 2000, és la primera pel·lícula que a veure, d'alguna manera es pren molt seriosament el tema dels superherois i a més ho fa ja amb uns efectes especials eh, més que convincents, no? Sí, sí. Jo diria que és una mica la que marca la volta mm. eh, de totes les que han vingut després. Però bé, tornant a Marvel i tornant als anys 70, el, el que també passa a la Marvel dels anys 70, jo sempre he dit que la historieta és un reflexe per actiu o per passiu de la societat del moment, és que Marvel, bueno, doncs, reflexa en els seus comic books el que estava passant al carrer. Què estava passant al carrer? Moltes coses. Entre d'altres, per exemple, apareix una col·lecció que es diu Miss Marvel, que d'alguna manera reivindica el rol de la, de la dona i que és una de les poques dones protagonistes d'un comic book. De la mateixa manera que també es crea un personatge que és un afroamericà, que és el Pantera Negra. Mm -hmm. Un personatge, a més, molt positiu a tots els nivells. I també als anys 70, més concretament l'any 1977, i és molt curiós, Marvel adquereix els drets, o millor dit, els re... a l'inrevés, m'explico. El George Lucas dirigeix sí, sí. la primera pel·lícula d'Star Wars, val? Correcte. I el George Lucas, en principi, sembla ser que va ser ell qui va una mica eh, dem no demanar, però sí fer força perquè bueno, s'adaptessin als còmics una eh, pel·lícula, no? Va parlar amb Marvel, Marvel, en principi, bé, va dir que d'acord... I clar, òbviament ningú sabia no? l'èxit que podria tenir Star Wars Però bé, el cas és que en uns moments, estem a l'any 77 A finals dels 70, en els que Marvel comença a tenir alguns problemes econòmics seriosos Aquesta sèrie Star Wars la salva Marvel després agafarà altres repetirà aquesta operació no? Per exemple, amb la sèrie de televisió Battlestar Galàctica no? Que aquí a Espanya crec que es va... Estrenar com si fos un llar Ah, uh, sí, sí, sí que era el capítol pilot de la sèrie. Exacte. I després també Star Trek, uh -huh. el que va publicar alguns números. A finals dels 70, bueno, apareixen altres personatges femenins importants o com a mínim amb una entitat pròpia, no?, com són Spider-Woman i sobretot Hulk. Així Hulk, que li diuen ells. Exacte. Digue'm? No, no, digue'm. Personatge de gran actualitat ara mateix. Exacte, sí senyor. Sí. Eh, tu ho has dit. Eh... I bé, hi ha una cosa important als anys, a principis dels anys 80. Marvel, d'alguna manera, això que en deia abans, no? si està, diguem-ne, reflectint el que passa al carrer, doncs d'alguna manera també reflecteix el que passa, diguem-ne, a la professió. En l'any 82, no, perdona, comencem pel principi, l'any 80 comença a publicar una revista, no hi ha un comic book, sinó una revista que es deia Epic Illustrated, i que ja no era de superherois, era una revista en què se suposava que els autors tenien, podien fer obres amb més ambicioses, en els que, bé, bueno, més ambicioses vull dir que eren obres, diguem-ne, d'autor, més d'autor, eh, amb personatges que eren seus, els drets d'autor també els hi respectaven, i bé, a partir d'aquí va fer una revista molt interessant en la que van col·laborar gent molt coneguda a Marvel, com els Jim Stalin, el John Birnall, vostè, el Roy Thomas, el Neil Adams, Sinkiewicz, i altres menys coneguts a Marvel, però bastant interessants en el mercat en aquell moment, com la Wendy Pini, el Ken Williams, o el Richard Corbin, o el Ben Rotson, i fins i tot l'Alan Moore, que també va col·laborar allà. Uh -huh. Bé, arribem a l'any 82, que és un altre any important, perquè en aquest any, millor dit, eh, anem una mica més enrere. Arribarem a l'any 81. Us explico. Hi ha un tema molt important que canvia tot el panorama, de fet, del comic book i de la història dels Estats Units, que es diu el mercat de la venda directa és el mercat de la venda directa? Mol senzill. Uh, cap a l'any 76 algú s'inventa uh, el fet de poder no hi ja només distribuir els còmics a les, on sempre es feia, que són els quioscos, els petits, les petites tendes, etc, sinó a unes noves tendes que estan especialitzades en vendre còmics. Sona, em sona d'algú, això, eh? Et sona, eh? Sí, sí, sí. Aquest és un tema que ara està, òbviament, és un tema per nosaltres molt molt obvi, però això va començar més o menys cap a aquell moment. Aquest senyor va decidir distribuir, va, es va oferir també distribuir material de Marvel, i a poc a poc Marvel van entrar a les tendes especialitzades. Fins que l'any 1981, sobretot, decideix apostar fort per les tendes especialitzades. Eh, publica una sèrie pensada especialment per, per aquest tipus de distribució, que es deia Duffler, o eh, agafa sèries que ja funcionaven, com Moon Knight, que la feia el Vincinkiewicz, i com que no semblava que tinguessin gaires ventes en el mercat tradicional més comercial, doncs la passa a aquest mercat de venda directe i així la sèrie pot sobreviure. També comença a fer sèries limitades, recordem que per exemple apareix Wolverine, no? una sèrie limitada de 4 números, del Chris Claremont i el Frank Miller, que bueno, jo crec que marcarà pautes a molts nivells, i, per tant, Marvell decidiment aposta per aquest format. Què implica apostar per aquest format? Bé, entre altres coses, que pots fer productes que siguin un pèl més per adults, eh? perquè se suposava que, bueno, pues que en aquelles tendes especialitzades no només anaven nanos, sinó que també podien entrar adults. Toni, ah, ho sento, ho de deixar aquí. Se'ns eh? aca se acaba el temps. Ui, vale. Doncs ah, res, jo continuarem el proper dia. Ho el proper dia. Recordar que et podeu llegir aquestes coses al del TV o al manga, al quart volum que ja està a la venda. Ah, doncs ens retrobem al mes que ve, Toni. Molt bé. Vinga, fins llavors. Que us vagi molt bé. Ja ens farem. Moltes sí. gràcies. Bona nit. Bona nit. I nosaltres acomiadem el programa i escoltarem una de les cançons que formen part de la banda sonora d'Iron Man eh, del grup Suicidal Tendencies, que es diu Institut Institucionalized, més o menys Jacint, uh, fins la propera setmana la setmana que ve Jo també m'acomiada a tots vosaltres, l'Igna Gerbet Fins la propera setmana, ningú no és perfecta. bona nit Sometimes I try to do things That just doesn't work out the way I want to And I get real frustrated And like, I try hard to do it And I like take my time and it's just...